en brud. Pis <laughs> där. Eh, batta tipsar <laughs> Batta tipsar jag. <laughs> Ska vi köra en vignett på det kanske? Åh <laughs> oh, fy fan, nu kommer den som flickan sa. Så, välkomna till avsnitt 18 och av skrattar detta en podcast Hej hej hey, hey, hey. Jag heter Sebastian Borgart Jag heter Erik Fredriksson Och vi sitter här med Mikael Batta känd, Ja, Mikael Batta känd från, från klamid Ingenting alls denna <laughs> Känd från klamidiamottagningen Och hade, det varit en av, eller, hade detta varit en av Mikael's könsjukdomar Så hade det varit poddoria Han får inte till det då Det kommer inte du heller få O oh, jag vet. Annars slut på vi ja. Är det receptbelagt nu för tiden eller kan man bara Du borde ju veta det. Ja, det är det kan jag Kan jag? Kan jag? Jag kan bara sperma med Det är mitt om. Åh, oh, det. det. Så här Erik Sevi så här, ja, specialkompetens. Ja, jag kan en mm, hel sperma spermatajmar. Och det vi vidare. vi har satt i ribban för oss liten nu känner jag. Du är kört igen, ja. som vanligt Ja, vi hinner inte ens börja nej. Du visar hur man ska Nej Nej. nej. Ja, inte, hade ja, detta varit bild hade vi behövt censurerade <laughs> ja. ja, det hade vi verkligen Ja, precis För Jag har ju ett radioansiktet som du säger Ja, men det hade vi censurerat i vilket fall som helst Blur Blur är ett jävligt bra band ja, nej. Jo mm. <laughs> Jo Snäp formodligen. Ja, oh! yeah! det var jag sån brask. Det var jag sån daska Det var jag sån daska mig själv på röven. Han sitter helt naken här. Ja, det har varit något. Penas det luktar surt. <laughs> det luktar riktigt surt här. <laughs> jag har förhuden på flera månader sen jul. Det är som vanligt. Alltså in, inte förruden än. Va, va? Nej. Förruden. <laughs> förruden. <laughs> då tvättar jag förhuden. Efter julen, det är inget med huvudet. Ja, välkomna till min podcast. Min? Nej, hans. Vår, din och min. Ja. Han, är ja, han, var. Med han är inte med längre. Han är bara gäst idag. Ja, ja, vi börjar kicka hans, sen kickar jag dig, så kikar jag helt själv här. Det är här och då försvinner alla lyssnare. Ja, förra avsnittet var det så här. För kommer då, komma upp. Då började vi. Det kommer inte komma upp. Nej. Jag jag. Nej. Ja, du? Ja. Förra avsnittet så ja. var, När vi började så var hatet Riktat mot Erik mm. Och sen så, ju längre avsnittet gick så vändes det Mot mig ja, men, nej, ni är ju två hat på, på något såhär Magiskt sätt Magisk. mm. Det var Aha. inget magiskt med det Det, nej, jag, det, det är jag, så det är Jag har lyssnat, ja. jag har lyssnat flera gånger Jag hittade inte liksom vändpunkten <laughs> jag, Utan helt plötsligt När jag ska börja prata om film så bara och så säger jag bara, lyssnar du fortfarande? Nej. <laughs> Nej. <laughs> vad gör du då? Jag klyar mig. <laughs> så det kan varit så här tics att han alltid måste klia sig på pungen. Ja, det, oh, nu kommer vi på vad Om Ja, men jag sa ju det för några veckor sedan. Att det var det Tix. Bara du inte lukta på henne? Efter? <laughs> Blir du fan full eller någonting? Det är ungefär som om man luktar dig. i röven. Då måste man lukta, då luktar, då måste man lukta på fingrarna sen. Ja, det... så, så luktar man så Åh. <laughs> Så måste man eh, göra det igen. Le Lära. <laughs> ja. Men inte, jag brukar inte göra det. <laughs> nej, jag brukar inte klia mig av och rista på mina fingrar. Ingen, ingen kommentar. Ingen kommentar. Han är lite osäker på vad han gör. Det jag jag, jag tänker efter det. Men nej, det där är inte mitt område. du att jag riva? Jag kan klika mig av och rista på fingrarna. <laughs> Jävla vet du. Fy fan. Men tänk hur det luktar och du tar någons hand. Jag du inte vet att det luktar. Ja, vad har okay. du? Kom här hem och ska han klä sig Åh, oh, vad fan är det? Nej, fy Du ska har någon fy med honom. Fy fan, Erik. Smittat till skövstrån. Ja, du ja, kommer ju smitta på med På <laughs> Poddore. Ja. Ja, ja, det var en av mina bättre. Poddydja. Jag försökte med den, men jag fick det, det inte fungera det. i huvudet. Nej, <laughs> det är inget som fungerar i detta, det. Det ska du veta. Jag vet inte hur länge jag kände känt det nu, men ju mer jag känner dig desto mindre i skallen har du. Men du gillade min punklåt. ja. Men den skrev du sömnen. Söndags. Älskar ju punk. Ja, ja. men inte mig. <laughs> <laughs> Nej, vi går inte in på det. Nej. Nej. Älskar Sebastian Godafan. Nej. Nej. Åh uh, oh, jävla! Vad fan Nej förlåt, ska... Vi har en YouTube-kanal. Luktar torkt? <laughs> jag skickar paj. jag tyckte att det luktade sperman, men. Åh, jag vet inte. Vad Hade det? det varit en salm? Om den här podcasten hade varit en salm så hade hon skrivit om sperman. Ja. Ett podman <laughs> Nej sperman. <laughs> ja. Det hade varit. Faktiskt... Ah, ja ja ja ja. Mm. Så här, vår tagline på hemsidan är ju humor på riktigt. Skrattar jag på att hos på riktigt? Jaha, och vad är detta då? Humor på låtsas? Ah. Nej, men det är ju Det, är, det, är, det, är ju det är bara på, vi som skrattar här. Det är på vår hemsida. Men nu kanske det ska vara godkända av S. eller så här. Nej, nej, nej, nej. Inte godkänd alls. Nej. Lyssna på, <laughs> lyssna på egen risk. Jo, men det har jag ju skrivit i beskrivningarna. Ja, hur var det den första på avsnitten? Inte så bra Efter tio så har vi höjt oss ja, ja, men var, var det mycket bajs och S.P. och Alltså det var lite Jo men alltså det var väl lite <laughs> Till och med i första avsnittet så var vi inne på nakenhet och Ja men, nudism ja, med, och, men nakenhet, ja. I <laughs> nakenhet i allmänhet Nakenhet i allmänhet Det är inte lagligt <laughs> <laughs> Det är icke lagligt vilken <laughs> klä på dig <laughs> <laughs> Förlåt, jag ska, bara, jag ska bara ta på mig här då Klä det var en lång jul. <skratt> Oj, så skor du Är Nej, nu fortsätter jag. ringer <skratt> <skratt> det ringer även lite. Det ringer alltid det. Hallå, jäss? Yes? Alltså, är det Perlman? <skratt> Hallå, det är läget. Jag får ringa dig sen. Ta Perlmen och sköt om den väl nu. Hej då. <skratt> var det någon som ringde på riktigt? Nej. <skratt> Jaha, annars tyckte jag synd om den där personen. Åh. <skratt> Här nu. Vi har lagt ribban lågt på det här avsnittet, känner jag. Lågt. Verkligen lågt. Under bältet. <laughs> det känns lite som att. Uh... Du, du kan inte multitaska. Jag kollar om du ber dig inte pratar. <laughs> Allting är lågt i det här avsnitt. <laughs> Till och med. Voly inte volymen menar jag. Alltså, den är inte låg nu. Uh, på dig brukar det vara, men jag. Det var, brukar... var Nej. Nej. Inte. <skratt> Nej, men vi har hittat. oss, det kanske typ var, men det hade vi ju räknat Man skulle typ ta tio avsnitt för oss att komma igång riktigt innan vi blev varma i kläder. Då det det klart, men äh, jag tycker inte jag har kommit igång än. <laughs> jo, äh... men det, det finns ju några guldkorn bland de första, avsnitt tre när vi pratar om högtidsmust, mm, det var jävligt bra. Äh, uh -huh. Vi om julmust, sen kom vi in på att eh, julmust är eh, postmust. Postmust är jul, julmust med post. Must överhuvudtaget Nej, är... som som sa det, det här är ett citat. Uh, uh, julmust eller postmust? hur fan påskmust var det? är julmust med posttema. Ja, det var bland det. Ja, det är samma. Jag tänkte jag tänkte inte på det när jag, när vi spelade in det, men så lyssnade jag efterhand. Jag bara vad fan? Erik, gå hem och kaffe åt mig. Jag har glömt kaffe, tror jag. Åh, oh, yeah. varit... hade inte sist heller, men då hade du cola, det är koffein i den med. Ja, så jag hade ju någonting i alla fall. Ja. Så då fett trilla. Så det drar man manfettbrilla. Det var lite istället. <laughs> jag jag, <får> samma sak. <laughs> jag har, har så här rallykompis innan. Ja, han åker inte så mycket länge, men när han åkte, då satt han i sig ett paket cig och en termoskaffe. Så han var ju skyhög på både koffein och heroin hela på scenen. Nikotin. <laughs> koffein, heroin, cocaine. <laughs> ja, och you name man... it. <laughs> <laughs> <laughs> you name it, jag kör in det. Mm. Ja. För det som undrar så krängde han en fet precis mm. Som vanligt Som vanligt Nej. Nej, Nej. Men du snus är inte vanligt snus mm. Nej för uppmärksamma lyssnare så i avsnitt 14 Så berättade du att du fick jord i snusdosa en gång Just det ja. Och sen dess så snusar du bara matjord från domstilandet Med äh, lite maskari Ja, som, ja. Smaksättare Som kiklade gutteläppen Ja Kryper ut genom näsan Du får såhär suga in den Jag bara <skratt> Nej nej jag tar det ut den Stoffa upp den igen Nej fy fan ha, Har du fått ut spagetti Någon näsan gång? så ja, äter jag spagetti Ja det... det har jag faktiskt fått Fy fan vad du är äcklig. Det är jävligt gott Ta tar, tar det bara ut tar den så Och sen så Åh. <skratt> Oh. <fra> Då, de och de är oh. Oh. Oh, va, Vad är det, vad fan maten ska... <g�ar> In ha genom näsan Samma, vad fan bara det kommer ner i magen Det är no? kockar som ska in genom näsan <fra> ha, ha, ha. <skratt> Varför får inte jag betala för det här Jag ställer mig den frågan hela tiden För att du hade inte fått det, det. Du hade fått betala för att göra detta <fra> Kolla, det finns komiker som drar värre skämtande där Asså mm. De är har aldrig hört. Vet du vem Sveriges roligaste man är? Nej, för han kruppade upp i och försvann. Du är absolut inte en av de roligaste i Sverige. Även med jag är roligaste? Då? Kungen. Kungen. Håll med mig. Oh. Ge mig medhåll. Nej, det gör jag inte. Jag har lite håll just nu. <laughs> inte med. Då gick inte då. Äh? Har du gått lite för långt? Nej, jag inte på mig. <laughs> Ja, ja, ja. Jag tror du satt stick. Nej, jag reste på mig. Brer bre lite på nacken, det är skithål. Aj, överansträngd. Ja. Ja, ja, ja. Måste sjukskriva dig i ett halv säkert. Du kan ju inte mig kvart. Ja. Du du är utarbetad. Det är jag verkligen. Ja. Fy fan, jag får sitta här, vet du? Ja. Mm. Jobbigt. Det det rör på. Dig. Alltså jag tänkte det förra veckan, filmtemat. Mm. Det var inte ni fick inte säga någonting, det var bara jag som gick igenom min teflonfilmidé. Ja, och det kändes som att det, det var ingen vi bra det. idé. Nej, det var då ni började hata mig, tror jag. Det var då vi bara kände att det var ingen idé att lyssna på. Nej. Nej, och från början så var det Erik som var hata nu, nu, nu pratar han igen, ska vi prata lite mer <laughs> om oh, det? Um, Lägg med Ja, det sa du. Ah. Såg du matchen igår? Ja, det sa du. Så, nu är det bara jag som Så, hörs för att de andra mikrofonerna är avstängda. Ja, hej, ja, hej. Välkommen tillbaka. Det är idé. lågt och där är vi det i topp och där och mål. Ja. Nu missade ni kallar. en hel historia här, som de drog. Ni fick bara början och slutet. Se, Men det är det som vi porfilmer. hoppas det blir Spanien. Kan du vara tyst? Ja. Vi pratar om fotboll här. Ja, jag pratar på ja, det. Är. Vi pratar om olika intressen. Ja, vi har ju normala intressen. Han, han sitter där borta, ni tar översexuellt. Liksom på kvällarna. Söbe, på ja, och sen så vinner på det. Jag tror jag får gå härifrån. Vad liksom, liksom, glad att alla, jag har till mamma utanför det här. Alla, alla liksom typ sätter på fotboll det är eller det. annan film. Söbe, sätter, sätter, sätter, bara, så han bara Jag vill kolla på en porrfilm. Men alltså det jag tänkte komma till han, Fan, till. Till. Han sitter naken och kommer till ja. hela tiden. Urska. Ja. Det var Jonas. Nej. Ja. nej, nej, nej, nej. Sitt kvar, sitt kvar mina vänner, det luktar gott. Nu kommer asperman att. <laughs> nej. Sofia, så fin är du inte? Jag säger inte det. Nej. Erkänd, du tycker jag är, är riktigt jävla vackert. Du är. Men största, största Sveriges, hela kärtan, snyggaste bara, <laughs> Sveriges snyggaste fjortis. Sveriges snyggaste fjortis. Sveriges sexigaste fjolla var det. det Det var inte ens Sverige utan det var åters ja. sexigaste fjolla. Kolla, jag la inte ens ner. Jag, jag korreläste inte ens den meningen. Nej. Så du mycket mig om heller. <laughs> Förutom han där konstiga snubbens sist. Vad han nu heter? Ja, Karl. Vi kallar dig... Carl Det var ju du som sa i ett avsnitt Känd som adhd men Jag vill bli kallad Carl Du kan kalla mig Carl Men denna vecka så kan du kalla mig för Klamydia-mannen Jan Banan satt i en gran Granen börjar gunga Jan börjar sjunga Fan vad du är dålig Jag sitter på toppen och pillar på Tidididu Ja, som om vi inte har sagt värre ord här. Ja. Då jag att se på. Kroppen. Lotten. Lo Loften. Det är ett snappen Snoppen. Det är censurerat. Det kom det. Eh, vi ber om ursäkt för det han sa precis. Och när jag ska säga något så låter det. Pip! <skratt> <skratt> hela! hela. Man vi, man, bara där där pipa. Jag där man bara en annan när man bara Vi har stängt av din kanal i mixern mm. Bra. Du tror bara. det, är att det, Kolla, är. det så här, det, Vi säger någonting så är det tyst. Ja, det är tyst och så är det bara att vi svara på någonting. Ja. Ja. Det hade varit väldigt dumt om det var så. Ungefär så, ja. Det det jag skulle säga för när jag stängde av era mycket precis innan. Så hörde man början på historien och slutet. Ja. Men det är ju i en par så är det det bästa, början och slutet. <laughs> ja. mitten är enligt lite Nej, men då gör den bara samma sak hela tiden. Kanske 10-30 minuter. För någon gång. är en timme. John Holmes! Ja. ja, vem är det? Oj, hon var inte. <laughs> oj, oj, oj. Vem är John Holmes? Nej, jag menar Katie Holmes. Så heter hon, skådespelare. men <laughs> några filmer du har sett den ni... Jag har inte sett någon film. Jag kollar inte på film, jag kollar på sport. Mm. Ja, och, det är någon <laughs> och det är fotboll idag. Mm. Ja, men alltså, när, när det här kommer ut om tre, fyra veckor. Men det eller? är fortfarande fotboll idag. <laughs> nu är idag <laughs> det fotboll. Det var ju samma sak när vi sa att missan redan, redan har varit. Ja, då, då hade det inte varit. Det var jävligt bra. Du bara, Vad gjorde du på missan? Nej, det minns jag inte. <laughs> <laughs> nej. Kanske inte minns nej. nu heller. Faktiskt inte. Nej. nej. När fan var det missar med? Fredags. Jag blev kattal jag, jag fick kattallergi då. Nej, ja, jag fick hundallergi. <laughs> men de jag, jag var hos hade katt och katten gosa runt i min säng innan så det jag var kattallergi och mig själv. Det <laughs> var kattor överallt. Så att när jag skulle sova så skulle jag mina ögon igen. Jag sitter vaknar upp på morgonen och kollar i spegeln får en chock för att det ser ut som hej kom ihåt mig. <laughs> det är många nubbar. <laughs> det, är det är namnet är det. på Jag tror vi har ett namn på avsnittet. Alltså, pussar. Jag är helt utanför den här diskussionen. Ja det är. Du vad vill du? Vi har ett namn på avsnittet. Och vad heter det då? Hej kom och hjälp mig. <laughs> Hej och hjälp mig. Snälla kan någon komma och hjälpa mig? <laughs> det kommer jag att klippa ut. Det är du sa. Alltså, ja. Hej kom och hjälp mig. Ah, avsnitt. avsnitt. Är det någon som har koll på avsnitten. 18. 18. Är det 18? Ja. Välkommen till Hej kom och hjälp mig. Avsnitt 18. Ja. Nej men som sagt... Förra veckans tema var film. Så pratade de om en fransk jävla teflonpanna. Och Ja. Så också väldigt Men Det var bara sjukt. Sperman och barn var det. Ja, men det jag hade tänkt säga var att du slängde in en dagisklass där. Så att de kom längst bort i rummet. Och sen skulle de försöka gå till dörren. I rummet i flån. Så luta lite mot där de är. ja. Roligt. Tre timmar. Tre timmar också. Titanic Har ni någonting att säga om filmöverlag? Ja, det är jävligt kul att titta på film ja, ja, ja, det är det är det. Vilka är era favoritfilmer Jag måste ju säga Scarface Gud var den Du sa du sist men mm. du vill göra en blandning av dem Jag kan köra på ett par stycken till Mafia ja, ja, Nu vet vi vad du gillar för slags filmer Ja lite Mafia och sånt ja, Själv tycker jag om Shrek, jag. Shrek. Shrek tycker han Vi lite. två älskar Shrek här. Vi har ja, lite Shrek är så tajt vi... <laughs> Sebastian äriskt och sjäki nej nej jo. Ser nu en så så kolla Shrek. kolla nu, nu kommer här. vi två bli arga Rude, här <laughs> <Rude>. nu <Han laughs> <du> nu håller <laughs> du käft det han, han, han ser du här nu håller Shrek. du käft jag och Manchester United fans ja exakt vad är du Liverpool vi fan du är ju äcklig nu va så och därför var Erik inte längre med i den här podden <laughs> man, tack ses hur mår du Sebastian ja jag mår jag bra, bra <laughs> Sebastian fuck man united <laughs> Ja, fast det klipper vi bort nej vi kan ju Hej. Jag kan gärna få säga så, men vet du vad vi kan säga då? Ja. Hur många titlar tog Liverpool, eller rättare säga. Liverpool, det är eller? Ryan Giggs, tog eh, 13 titlar. Oj. Hur många har Liverpool tagit under hans tid? 71. Ja. Och hur många ligatitlar? Jag har inte koll på sånt. Spotta Jag har inte ut. Koll på sånt. Nej. Jävla. 1990 tog Liverpool sin senaste ligatitel. Ja. Kommer någonting annat sen? Då var inte du ens påstänkt Erik. Då var inte din S-perman ens producerad Han <laughs> låg Nej <och> <laughs> men Den, var inte, den simmade <laughs> inte ens Men han hade inte ens blivit producerad Nej. Så länge sedan var det ha. Fast du länge sedan det var Alltså Snacka inte om att det var länge sedan För det var som igår för mig att, När Liverpool till den. Det minns det som det var igår. Oj. Jag minns som det var igår. Jag bara för att det var sån det var så jävla kört om Glenn Hussein och skit. Och... Han spelade han där då? Han spelade Liverpool senaste Glenn gången Liverpool tog en liga titel. Vad <laughs> är Glenn Hussein? Med. <laughs> Hur, jag? Hur känns det? Ja, Glenn Hussein var bra. Men Men Hussein... Nu sitter han på pubbar och dricker öl hela dagarna. Mm. Han har lyckats med sitt liv. ja jag märker det. Han, han, är, han är skild. Skild flera gånger om och wow. 500 unga. Och... <laughs> <laughs> han, han har en son som är jävligt bra fotbollsspelare. Två söner som är bra fotbollsspelare. Mm. Ja, en som är, är jävligt bra på att dansa på. dessutom. Alltså Erik för Fan. <laughs> vad heter han? Vad heter han, inte... han hur sen pojken är? Annemann. Anthony skulle han vara med i något fotbollslag skulle det vara i Häcken, BK Häcken. Har ni inte ens, har han har inte han har spelat det spelat, spelat en gång. Ja, jag vet inte. Ja. Han spelar i Utsiktens BK. Ja, så alltså, är det så pass. Gränslingen i farsan. Eller farsan. <laughs> <laughs> <laughs> <Träver>. Nej. Nej. <laughs> Erik konstaterade precis ett faktum. <laughs> <laughs> det gjorde han ja. Snyggt, du är i håret, han. ja. Det i det håret Tack. Varsågod. Fast det är jävligt hårt. Jag ljuger så bra helt inte talat. Den. Ja. Kolla så här, när jag när jag vinner titeln som Sveriges roligaste man, som aldrig kommer hända. Jo. Då, då kommer mitt tal va så här. Ja, jag då vet. åker Manchester United ur Premier League. Ja, fast det kommer aldrig hända. Nej. Hända. <laughs> ja, men när, när jag blir årets alltså, har du stängt av han helt hållet eller? Ja, ungefär. Tack. Ja, när jag blir årets svenska stupkomiker men manliga. Med, Svinliga, menar du? om ett par år. Och då, I den tiden har du nog betygen. <laughs> ja. Man vet aldrig vad som Nej. händer. Ja, men får jag komma till sak? Det ska inte vara sånt. Får jag komma till Nej. sak? Okay. får inte komma till. Nej, men till sak. Ja, okay då. då kommer mitt tal vara så här. Ja, jag vill tacka mig själv. Varsågod. Jag vill tacka han som har skrivit alla mina skämt. Varsågod. Så går jag av. Jag kan jag bara gå upp och säga det? Hej. Tack. Tack. Ja, var vad är rolig. är bra. Har ni sett en en van vann Grammys 93 för bästa popgrupp? Det var på påtänkt då. Nej, men jag har kollat på det här efterhand. Mm -hmm. Du vet vilka Popsicle är? Indiebandet mm, från ja. Umeå, eller var det? Ja. De vann en Grammys. Ja. Och så, ja, nu ska vi hålla takt Vi vill tacka oss själva. Varsågod. Och så passar jag att Arvingarna, dör i en tragisk bussolycka. Och så gick ja. de avscenen. Ja, det här var ju bra. Ja, kan man se att Kanye West gjorde det? Gå upp på scenen och ta micken ifrån den som står där och Säga att det var fan fel att hon fick den. <här> har ni inte sett det? Nej. Nej. Sök på det då. När det kommer hem sen. Vet du vad du ska söka på? Jag ska söka Hjäl på mig själv. Sök i då. Jag ska söka hjälp. <här> det alltså jag har googlat dig. Flera gånger. Det finns en massa andra mikrobatten. Jaha. Man kommer aldrig till dig. Nej, vet du varför. Nej, det är helt okänd. Ja. Mm. Det, söker man, det söker man på mig så kommer min hemsida upp det första. Söker man på dig så står det bara sök hjälp. Ja, men det var ju en efterkonstruktion <laughs> ah, ah, ah, eh, ni kan följa min Instagram @borgartia. jag det la upp en bild och så Sebastian Borgart i Google sökrutan och så står det menade du sökt hjälp. Det var ju roligt. Ja. Ha. Det var många ha. som tyckte, det var många ha. som uppskattade ha. det Det var en <laughs> Kolla vi hatade Erik för två minuter sedan. Nu hatar vi mig. Det vänder fort. Det är jävligt konstigt för ingen som hatar mig här. <laughs> nej. <laughs> ha, nej. Men det är bara för att man kan... Det är bara för att du är en skön röd snubbe. <laughs> skön röd? Har inte färgen lagt sig? <laughs> <laughs> nej, det är fortfarande röd i ansiktet. Har det är lika röd om min tröja. Ja. Och du är inte alls lika fin som min tröja. Uh, Citygras ska börja leverera sprit. Jassa. Yes. Vad tycker du om det? Det låter ju jävligt konstigt. Ja, jag tycker det låter jävligt bra. för andra <laughs> Nej, det, det låter inte bra faktiskt. Köper du en sån här matkassa då, så kan du beställa... Åh, något. fan, 75! <laughs> några flärre sprit, liksom? Nej. En det är inte bra. Hur, hur kommer det att Privatimport sprit. är tillåtet. Jaha. Oh. Och det har de kommit på nu? Nej, men det finns ju bolag som importerar privat. Och säljer... Fast nu är det ett bolag som gör det åt Citygross. Okej. Okay. Så ja. När det här kommer, det ut, det här det kommer ut så kanske inte det är tillåtet för dem att sälja. Nej. Då? För då kan de ändra ändrat alkoholagstiftningen och, och grejer. Det är liksom därför jag säger det. så att mm. folk kan bli arga mm. på oss efterhand. För att vi säger fel saker. Ah. Ja. Tycker är så vi alltid säger fel saker. Får du med den här mycket Nej. Jag ja, Sebe, har Du använder den här. Du måste väl. Alltså, vi vet att du heter Sebastian. Jag har ta på den ja, här lagarna. Glö... Det måste jag göra när jag mm. Det står i mina papper. Jaha, jag har ja. inte om sånt. Men så här: igår var jag på teater. Står du så här då? Titta här. Titta här. Igår var jag på teater och hade den här på mig. Ja. Och så står jag utanför insläppet och väntar på en kompis. Mm. Eller ett par stycken. Ja, flera vänner. Fan, vad han ljuger nu. Ja, flera vänner, hans, han väntar på sin mamma och sin syster. Nej, de tar var inte med. Men då hade jag den här namnlappen på mig. Så kommer du fram med sin biljett. Bara, är det du som ska ha den här? Ja. Du jag hade ba, chansen. <laughs> jag, hade, jag stod ju med tio biljetter för vi var ett stort källskap. Ah, okay. Så jag bara, nej egentligen inte, men om du vill. Vad du om du hon bara... Och sen så kom han riktiga biljettkommor. Kom, annat, ja, kom ba, han kommer med och så slår han ner. Så slår ni ner. Kom men, ut i är, är det därför du är lite blå här på ögat? Är det därför de är För alla boråsare, om trollkåren från oss fortfarande igår när det här kommer ut på parkteatern. Gå på den. Sjukt jävla bra. Är det med... Tåget. Ja. Den kan ju vara intressant. Ja, jag var på premiären igår, men det är inte säkert att den går när det här avsnittet kommer ut. Men, Det är ju synd i så fall. Mycket jävla sevärd var han. kan jag tänka mig. Min vän och teaterkollega Janos Taikon var med. Mm -hmm. Han spelade farbror Henry. Blå. <laughs> farbror Henry var han. Och jag är farbror röd. Yes. <laughs> Så ett jävligt bra pjäs han, Se På ska, tala om teater Ja, och han ska du, också du, vara med i min teateruppsättning Säger jag, det är inte min Men jag har skrivit lite musik Så jag tar på mig äran för det Och ner äran. Den är den 17 augusti klockan 19.00 På Hemgården i Borås Biljetter finns på hemgården.nu Är du medlem i Hemgården? Hemgården, så är det 20 kronor billigare Ja Precis Precis Precis Och för alla andra så är det 100 spänn Ja Är det det? Ja Oj. Oj. Nej, det, jag, ja, jag kan detta, jag har, jag har satt och... Kommer nej. ni på premiären kan inte fixa fribiljetter åt er Kan du inte det? Där? Nej, nej. fan vad jag inte ska <laughs> gå Kan vi få fribiljetter om vi inte går på premiären? Om ni går på någon annan kanske jag kan fixa fribiljetter Men premiären ja, vi ser, <laughs> fan, Premiären kommer vara den bästa Och ni vet att ni måste ha med blommor till mig ja, då, då ska jag fan ha en fribiljett Om jag ska fixa blommor åt dem ja, ja, Blommorna se... kostar mer biljetten <laughs> jag, ska så fan. <laughs> jag ska se hur många fribiljeter jag får Ja, kolla Släkten först och främst men nej, ja, det är ju för fan släkt. Ja, jag ja, borde vara. Du, jag och alla andra apor. <laughs> Precis. Ja. Precis. Jag tänkte på en sak. Vill. Om du går i stan nu du ser ut tvärs. Det har många bilar för dig då? Alla. Åh, åh, åh, åh, Fast det är jag som har skrivit skämtet. <laughs> nej, nej. <laughs> det var jag som skrev det igår. Aha. Fy fan. Är det borta nu? Det blir det ännu värre. Nu <laughs> blir det ännu värre. Hur lång tid har vi kvar? Eh, tre minuter. Tre minuter? Ja. Då vill jag gärna ta en sång här. Ja. Vad heter den? La la la. Eh, Kör, på. Kör på. Finns det eh, copyright på den? Eller så här. Han får vi betala stimpengar. Jag tror inte det finns det. Där, där fejdade vi ut. Honom. Du vet, du kan söka för sånt. <laughs> Idol. Idol kallas det. Idol. Nej, tack. Ja. Kan du gå dit? Alexander Bart kan det göra sånt där Alex pula. Varför heter inte han Alexander Beard <fört |notimestamps|> <s bucket> <Vậy saat> Var Det hade ju varit komiskt <skaat> <här> <här> Vet du vad min punkgrupp ska heta som inte finns Min punkgrupp Punkgrupp. <sup> <su> den ska heta Skägg Skägg? Ja. Vet du vad min ska heta? Nej, Brutal Brutal Skägg Brutalt Skägg Vad ska den heta? Ska du ställa på brutal, Brutal Den här podcasten är Brutalt brutal. jävla rolig Håll med Har ni sagt någonting på filmtemat än? <laughs> ja, alltså, vilka filmer jag gillar Ja, visst att vi gillar Shrek Vad är ja. det så här över jul och nyår Vi kollade på alla Shrek tillsammans yes. Men alla lätts inte så jävla bra jo. jo, alla är jävligt bra <laughs> Ettan, tvåan är bäst Trean, fyran hyfsade Fast de är ändå bra ja, tycker Jag tycker om Snöviten och Sjövvergarna mm. en annan version Han känner igen sig <laughs> <laughs> Han kan relatera till dvärgarnas utsatta situation <laughs> Det är lite så ja. Han Ja. brukar också sitta hemma och sjunga. Det som är han kan relatera till mitt liv som hund. <skratt> <skratt> Kom du ihåg det vidast? kopplet. här ja, hans mamma drar omkring en där omkring kopplar. Man måste gå ut och kissa Och bajsa också. Kissi kissi kiss. Ja ja. Jag på sin ja. Och så kastar alla bollar som man måste hämta hela tiden. Och nu... Jag har inte uppsägd. Så är vi inne på något helt annat. Hoppas detta det avsnittet är klart snart. Ja, det är också ett ex explicit avsnitt. Ska vi avrunda, kanske? Ja. Så att det här börjar. Ta sig i grevet. Eller i och lukta på det. <laughs> ja, det kommer att vara klart. skulle göra. avsnittet heter nu igen, jag glömde det. <laughs> Hej, kom och hjälp mig. Just det. Hej, kom och hjälp mig, var där. Vi får lyssna på det. Hej, kom och hjälp mig, det Och, sen, och, och sen, det här var allt för uh, avsnitt 18 Skrattighetande podcast är säker på att är För ovanlighetens skull heter jag Sebastian Teaterapan Burgert Jag heter för Erik Erik Batta <laughs> Och jag heter Erik Niva <laughs> Han pratar roligt Åh. Han pratar ju hur skönt som helst ja. mm. uh, Vi vill tacka S.P. för att han, uh, han medverkat med Medverkade med i det här avsnittet också och Jag vill tacka mig jag. själv Varsågod <laughs> Och vi hoppas att Arvingarna dör i en tragisk bussolycka och jag hoppas att